Välkommen till Papperspodden. Hej, och välkomna. Vem är vi? Jag är Marta, heter jag. Och jag heter Patricia, men brukar kallas för Sisa. Vilka är vi? Ja, vi är pysselnörda. Kreativa människor överlag. Så vet det du låter. <laughs> ja, ja, jag har varit kreativ i stort sett hela mitt liv. Ja, och jag med. Och jag älskar papper. Och jag älskar garn. Ja. Och pärlor. Jag är kreat mångsysslare inom kreativa området. Ja, Och jag skulle nu kunna säga detsamma, fast jag kanske. Jag har inte kommit så långt i garnandet Än. Men du jobbar på det. Och jag broderar Och tycker gärna om inredning och gör om mm. lite möbler. Och sen allt inom pappersvärlden. Mm. Och jag har ju så. stämplat en stor del av livet. Ja. Min morfar hade kontorsstämplar som jag brukade få stämpla på papper och jag antar att det var ankommen och post och arkiveras och oh. sånt. Det var innan jag läste men det var olika färger på stämpeldynen och datumstämplar. Oh. Och är det bara i olika fina färger så spelar det ingen roll. Nej. Jag tror att de första stämplarna jag fick var i en julklapp jag fick där det stod typ posten då när det fanns de här gammaldags postkontoren och så fick man sätta ihop små adressetiketter om man ska säga och så kunde man stämpla och jag älskade om det var pilligt som attan men det var så mysigt och så de här olika blanketterna där som man kunde skriva och Jag tror stämpla. att jag hade samma sätt jag med faktiskt sådana finns inte idag, det är synd. Ja, men man använder ju inte stämplar på samma sätt i arbetslivet som man gjorde förr kanske. Man använder inte posten heller på samma sätt. Nej. <laughs> Nej, och sen har jag haft en mamma som uppmuntrat mig mycket. Mm, det har jag med. Ja. Som gav mig massor av olika färger. Det enda var att det var tvungen att vara vattenlösligt för att det skulle gå och tvätta rent när jag hade ställt till. Ah. Ja, det problemet hade ju aldrig min mamma för jag tyckte ju inte om att bli kladdig. Och du jobbar ju på dig nu på att jag ska kladda mer med fingrar. Och... och jag skulle nog behöva kladda mindre. Så att det varit mer färg på pappret och mindre färg på mig kanske. Ja, men kreativt skapande. Det, det ska synas. Ja. Ja, och just det. Vi tycker ju faktiskt om nagellack också. Och nu har vi ju börjat hitta att vi kan använda nagellack i papperspysslet också. Jajamän. Ja. Så vi säger väl då välkomna. Och tack för att ni lyssnar. Vi valde att starta en papperspodd för vi tyckte det saknades. Ja, det finns ju inte något liknande i, i den här delen av hobbyverksamheten. I Sverige ska Ja, vi väl... ja annars finns det, det ju, men, men vi har inte kunnat hitta det i alla fall. Och jag har ju sett att det har ju efterfrågats lite på Facebook. Och om det finns andra så får ni gärna tips om dem, för det vill ju vi höra. Absolut! Och så gillar ju vi att vara kreativa med papper. Ja, verkligen. Och vi tycker ju väldigt mycket om båda två. att Testa nya saker. Och nya tekniker. Ja. Och leka mycket. Ja. Och sen så tänkte vi att vi är ju nya på det här med podcast också. Så det är också en ny sak för oss att testa. Och leka lite med. Ja. Så vi vill ju vidareveckla oss både inom papper och inom podderi. Ja. Tanken med att starta den här podden... Det var ju att man skulle kunna ha något trevligt att lyssna på kanske medan man pysslar. Eller man är ute och promenerar. Eller badar. Eller, eller gör vad sjutton man vill. Ja, du vill ju lyssna när du dammsuger. Ja. Jag vägrar att dammsuga. Det har jag andra till. Ja. <laughs> ja, och så tänker vi lite tips och idéer på hur man kan göra saker själv. Ja, absolut. För vi är ju mycket för att försöka göra egna saker och göra det personligt så att det passar... Och kanske lite mer. Ja. Och sen så tänkte vi att vi skulle prata nyheter och trender. För det kommer ju ändå en hel del nytt. Och du är ju ganska insatt i det. Ja, och det kan ju vara ganska svårt kanske själva annars att hålla reda på allt nytt som kommer. Så vi tänkte att vi skulle försöka hjälpa till med det där. Och jag kommer ju, eftersom jag inte har samma koll på nyheter, kommer jag antagligen presentera gamla saker som nyheter och trender. Men det är nyheter för mig. Ja, och jag behöver väldigt ofta komma i ihåg som alltså, blir påmind om de gamla sakerna. Ja just det så kunde man göra. Och just det, den här saken har ju jag inte använt på länge. Ja. Vi vill ju bjuda in gäster och ha lite ja. samtal och inspiration av andra med. Så vi också får lite inspiration. Absolut. Och något som vi väldigt, väldigt gärna vill ha det är feedback av er lyssnare. Både på saker som är bra och mindre bra. Saker som ni vill att vi ska ta upp i kommande poddar. Och vi kommer även ha med en fråga i varje avsnitt som vi, gärna, som vi börjar med att diskutera så vill vi att ni diskuterar vidare sen. Både i vår Facebookgrupp som heter Papperspodden. Ja. Och i vår blogg. Blog. Ja, precis. Och länkar till allting hittar ni på vår hemsida: papperspodden.se. Ja, så där, ska vi, där finns vi alla sociala medier. Som vi känner till, som vi känner till och använder. Till. Ja. Det finns säkert fler. Ja, och sen så hade vi ju tänkt att vi ska försöka ha någon form av tema på varje podd. Ja. Och idag är det ju grunden, så att säga. Eller och lite intro. Lite bakgrund och lite ja. begrepp. Mm. Och, och tanken är ju att även om man är nybörjare eller om man har hållit på ett bra tag så ska man ju kunna ha nytta och glädje av oss. För att ni som är, är gamla, <laughs> I gamla. Är erfarna, ja, precis. Kan ju säkert hjälpa till att tipsa och kanske återupptäcka saker. Ja, så blir det ju som en. Vi, vi blir inbjudna till en pysselträff i ert hem. Ja, precis. Och vi vill ju som sagt prova nya produkter och tekniker. Vi kommer ju visa en del där det behövs bilder till kommer vi visa i bloggen med. Absolut. Så har vi bilder så kan vi, kommer vi ju nämna det så vill ni kan ni titta i bloggen då samtidigt som vi pratar om det. Ja, och vi har väl tänkt att så småningom så ska vi kanske till och med kunna göra videos. Men då behöver vi ju lära oss ytterligare lite teknik kanske. Och bli lite mer varma i kläderna. Ja, och så blir det ju fler klippprogram då. Ja. Och sen är ju tanken att förutom gäster så kanske vi ska bli någon till. Ja. Ja. Men varför valde vi då att kalla den för papperspodden? Ja, det är ju för att du och jag har, tycker i alla fall att det går en röd tråd. Genom kortmakeri, scrapbooking, mixed media, Project Life, Snap, Smash, Alter. Alter, allting. Det är grenar på samma träd. Ja, pappersträdet. Ja, så därför blev det då papperspodden. Ja. Så mycket papperspussel blev det. Papperskreativitet, jag får inte ja. säga pussel. <laughs> Nej, det är jag som tycker bättre om ordet kreativitet än pussel, för pussel kan ibland låta nedvärderande. Precis. Att, och det är mycket mer vi gör än bara pysslar. Vi skapar. Ja. Så nog med introt nu. Nu ska ni få reda på massor med saker ni inte visste innan. I alla fall visste inte jag det innan. Så nu kör vi. Ja. Yeah. Jag tänkte börja med att berätta lite om historiken till vår moderna scrapbooking. Det låter bra. Känner du till något om det? Väldigt lite. Redan på mellan 13- och 1500-talet hade folk klippböcker. Jaha. De in, skrev upp fina för dikter och personliga brev och sparade. Oh. Som ett litet minnesalbum. mm -hmm. Och på 1700-talet i Tyskland fanns det vänskapsböcker för flickor. Oh. Där de satt in kanske en hårlock från sina vänner. Det fanns, de skrev även dikter och strofer där med, pressade blommor, hade ju vackra band. Så hårlockarna var dåtidens ATC-kort? Ungefär. Vilken tur att vi har kort idag, annars hade jag inte haft mycket hår kvar. Nej, det är ju lättare att, det går snabbare att i ATC att odla nytt hår. Ja, det är sant. Yeah. Ja. Ja. Och sen 1800-talet så var det väldigt populärt med dagböcker att man satt och skrev. Mm. Och det är det ju fortfarande ibland, tror jag, blir yngre. Det tror jag ni Jag vi har, skrev dagböcker. Det gjorde jag med. Vi har nog alla haft en dagboksperiod, tror jag. Absolut. Eller många av oss. Med ett hjärtformat att ja, Nej, det var det nog inte på min, men det var ponnyhästa på min. Jaha, det var det inte på min. Men dagböckerna tappade ju mark när kameran blev folklig. För då gjorde ju fotalbummen, intog i hemmen, som minnes håller eller minnes... Minnesdokumenterare. Ja, precis. Ja. Så att, men den moderna scrapbookingen- ja. den kommer från en kvinna som kall, kallas som heter Marielle Kristensen Christensen- mm -hmm. som kommer från i USA. Hon är mormon och mormoner är ålagda av kyrkan- att hålla ordning på sin släkthistoria och dokumentera ner den. Mm. Så det var vad hon gjorde, men hon dokumenterade och dekorerade de här sidorna med foton och satte in dem i plastfickor i tredingsalbum. Mycket trevligare tror jag än många andra ja. dokumentationer. Så mellan 1976 och 1980 gjorde hon över 50 album. Va? Ja. Yeah. Det tror jag inte vi är många som är klar. Nej, nu är dagens och kanske mer avancerade <laughs> tekniker också ja och men vi tänkte i 50 Project Life album på fyra år. som sagt jag tror det är en kvinna med mycket driv i ja, my, ja och mycket tid kanske ja. så var det ett stort konferens 1980 där hon visade upp albumen ja. och då fick hon ju stor uppmärksamhet och ja det är klart då måste ju ha blivit en jättehit ja det var ett stort genomslag ja. så 1981 släppte hon en bok Keeping Memories Alive mm -hmm. Sen startade familjen Kristiansen, USAs första scrapbookingbutik Och 1996 startade de den första scrapbookingsidan på internet. Och den finns fortfarande kvar i deras butik, scrapbook.com. Den länken hittar ni även i avsnittsguiden på bloggen. Men den är ju jättestor, den shoppen. Ja. Den Och var... väldigt populär fortfarande. Ja, det är där, så det är där vi hittar ursprunget till vår moderna scrapbooking. Coolt! Ja, i Scrapbooking så finns det ju väldigt mycket olika begrepp och ord. Och det kommer ju nya hela tiden. Och jag känner att jag har inte koll på alla. Nej, och sen är ju definitionerna faktiskt till viss del flytande. Ja, det är de ju också. Så vi tar ju tag i den saken och har fått scrap Scrapplindas ordlista som vi nu försöker fylla på för jämnan. Och vi vill gärna ha er hjälp. Har ni ord ni saknar? Ja tala om det för oss. Ja, så på lägger vi in dem. På Facebook, på mejlen, på bloggen. Ja, och mejlen har vi ju inte nämnt. Nej. Det är ju papperspodden snabela pusseldags med Och den hittar ni ju självklart på hemsidan papperspodden.se Absolut. Som är den enda adress ni behöver komma ihåg. Ja. Så begrepp då. Tänkte vi att vi skulle ta de, de största grenarna idag på trädet. Precis. Så då börjar vi ju med den. Den första grejen och största och det är scrapbooking. Och då skulle man kunna säga att scrapbooking direkt översatt är ju klippbok. Och det är ju egentligen vad det är. Ja, det är det ju egentligen. En uppåtthottad klippbok. Ja, det största, eller vad ska man säga, det vanligaste där det är ju att göra låt. Som vi ofta får korta till LO. Som då är ett cardstock i varierande storlek. Ja. Det vanligaste är ju 12 12 x 12 som är 30,5 gånger 30,5 centimeter. Ja, 12, 12 gånger 12 inch. Ja. När man pratar skrappbokningar, eftersom det mesta kommer från USA, så är det ju amerikanska mått. Och de mm. har ju sina standardmått, precis som vi i Sverige har våra standardmått. Ja. De har inte A4, som vi har till exempel. Nej, och de kör med tre ringsalbum, men vi ja. normalt har fyra rings. Mm. Och layout, då är det ju vanligt att man kanske har. Bara ett foto eller ett fåtal om man skriver om en händelse och dekorerar. Och det finns ju mm. många olika varianter där allt från väldigt sparsmakat till väldigt dekorerat. Precis. Och som sagt, det som är viktigt, så, eller en, för en del är det väldigt viktigt med dokumentationen. Mm. Jag har ju sett en hel del snyggt, och jag gör även en del själv, med nästan ingen dokumentation. Mm. När det mer blir en prydnadsbit kanske en dokumentation. Ja, Ja, det är sant. Mm. Och där kan man väl säga att ja, just att det finns ju 12 gånger 12 inch sa du. Och sen finns det ju 8 gånger 8 inch. Och 6 gånger 6. Och 4 gånger 4. Och sen finns det ju även de här invinningsmaskinerna. Det finns ju flera olika sutter, bland annat Bind it all, där man kan göra sina egna album. Ja, det är sant. Och då väljer man ju själv storleken. Mm. Och det som är viktigt att tänka på det är ju att Göra det så beständigt som möjligt. Många skapar ju till sina barn och till framtiden. Jag tror många börjar när de, när de är gravida eller får sitt första barn. Ja. Men att man tänker på att bevara det väl i plastfickor så att det inte blir förstört eller blir solblekt eller någonting sånt. Ja och då tänker man även på syre och ligninfritt då som för... Syra förstör fotorna Aha. och papper med mycket lignin i bryts ner. Tänk gammalt gammal tidningspapper som smulas mellan fingrarna. Aha. Och som har gulnat väl och blivit väldigt mm. poröst. Så syrafritt är bra. Ja. ja, men samtidigt, ingen regel utan undantag. Mm. Skapar du för stunden och inte bryr dig så mycket om du ser ut om 10 eller 20 år så tuta och kör. Mm. Det gör ofta jag. Ja, ja det gör du. Så... Det är en nice. Ja, så alla de som sparar minnesaker från semestrar och utflykter och sådana här saker är perfekt att scrapbooka och göra i layouter. Ja, yeah. det man kan tänka på att många tryckta biljetter och kvitton bleknar ja. och försvinner texten väldigt fort, så in med i kopiatorn och ta en kopia. Mm. För de kan försvinna redan efter ett par månader. Ja. Och det är kort tid även för mig. Ja, det är det. det ja, jag, jag håller med dig där, ja. Ja, en annan grej vi har på vårt fina träd är Project Life. Och det är ju stort nu. Och man skulle kunna säga att det är ju direkt avsatt i projektliv. Ja. Och det låter ju kanske lite konstigt, men... Det handlar ju om att dokumentera det vardagliga. Ja. Och där är det ju, det är ju en amerikanska där också, Becky Higgins. Hennes grundidé var ju att göra en jätteenkel lösning att... Liksom få in alla de här bilderna som vi nu tar med våra mobiler och våra digitalkameror In i ett album, inte använda massa energi, inte använda massa tid och så skulle det vara billigt. Och, och det är ju lite motsägelsefullt kan jag tycka. När vi nu ser hur många företag som kommer med alla underbara produkter som alla bara vill ha. Och det är lite olika hur man gör det. Jag gör Project Life men jag håller mig till ett core kit. Och... Vad är ett Core Kit då? A core Kit, är ett kit eh, som är färdiga Project Life-kort. Är det grundkit? Det är ett grundkit, Jag Core, kärna mm. Och det är tänkt att räcka ett år, 52 veckor, ah. om man gör en vecka per uppslag i sitt Project Life-album. Ah. Och då är ju redan färgkoordinerat matchat, allt passar ihop, det är bara att tuta och köra. Mm. Så jag dekorerar inte mitt Project Life någon vidare mycket, utan jag gör det som en enkel bilddagbok. Bara mm. som en minnes. Vad vi gjorde. Ja, Man, ska inte behöva, man behöver inte vara läskunnig för att titta i ditt album. Jo då, vi skriver en del också. Ja, det också. gör vi. Ja. Men du gör det tillsammans med din man. Ja, ja. det gör vi. Vi vill dokumentera vårt liv. Ja. ja, här är det jag som dokumenterar vårt liv. <laughs> Men det är helt okej, okay, för det blir det som jag vill. Och min man tycker ju väldigt mycket om att titta på det sen Nej. också. Och jag kör en vecka i taget. Men jag har ju mycket med. Jag har dekorationer, det är ju inte överdrivet mycket ändå. Men jag skriver en hel del och jag dekorerar en hel del. Och du har ju gjort mycket egna kort. Vi säger ju ja. att ett uppslag ska ta max en halvtimme. Ja, mitt tar lite, lite längre tid. Men det som tar längst tid för mig, det är att skriva ut alla foton- på min lilla fotoskrivare. Det kan jag hålla med om. Vi skaffade en ny dator i mellandagarna. Och vi är väl inte helt överens, datorn och jag, om hur man bär sig åt att skriva ut. Nej, de är inte kompisar än alltså, skriva skrivaren och datorn. Ja, det funkar, men... Du har inte klickat mellan dem. Nej, det Nej. har det inte sagt klicken. Nej, det är, det är ju lite jobbigt. Så Project Life är egentligen vad man gör det till. Ja, det är sant. Det kan vara allt från ja. en fotodagbok som jag gör till väldigt snygga, avancerade och dekorerade sidor. Oh, ja. Och sen så man kan ju skicka in för framkallning också av foton. Ja. Det finns ju flera, flera ställen man kan göra det. Ja, precis. Och, och det, vi, det kan vi ju ta ett helt eget avsnitt till, tror jag. jag det nästan. Det vi har, av hur foton. Ja, och hur bra i olika ställen är och vad man ska tänka på innan. Ja. För vi har ju läst en hel del om där det gick snett och det tänkte de inte på. Och. Det låter ja. riktigt. Sen ja. tänkte jag på en. Som ligger lite under scrapbooking. Och lite under Project Life som är kortmakeri. Ja. Det är ju där jag började. Mm. För jag har ju gjort kort sedan jag var. Ja, tio år ungefär. Mm. Och jag har fortfarande kort. En hel del till julåtfällsedagar. Och, och till dop och beställningskort. Och... och det är ju väldigt trevligt med ett handgjort kort. Som bara finns ett exemplar av. Absolut. Man vet hur uppskattat det är. Det är så att få. Och dels att, att ge bort också. Och en del ser kortmakeri och scrapbooking som olika grenar och en del ser det som samma. Jag har det ju väldigt nära. Jag gör ju ofta kort av rester när jag har gjort en layout. Så städar jag skrivbordet genom att göra ett kort. Ah, spillbitar. Spillbitar ja. Ja, ah, spillbitar är bra. Jag sparar ju inte så mycket spillbitar. Jag har insett att jag använder inte dem. Tycker du att jag sparar för mycket spillbitar? Det är upp till var och en. Jag, jag har börjat inse vilka spillbitar jag använder och slänger dem på en gång istället för att lagra dem i två år innan jag slänger ja. dem. Sen tycker jag ju om att testa teknik tekniker väldigt mycket och, och göra det på kort sen. Mm. Just för att korten är mycket mindre än layouter. Mm. Och då kan jag koncentrera mig. Det blir inte lika jobbigt eller länge att hålla på om jag gör ett kort Även om jag ska göra en som är en mycket, mycket större yta. Ja, fast jag tror det är också en känsla det här med ytan. Att många nej. blir skrämda av den stora tomma ytan. När du har det ett stort papper framför dig. Mm. Jämfört ja, man med må, mindre. Man måste ju inte täcka hela ytan. Nej. nej. Och sen så är det ju, eftersom jag älskar stämpla. Så är ju det kortmakeri, det, det ligger mig alltid varmt om hjärtat. Ja, men det är ju så. Så kommer det alltid att vara. Och när vi pratar om det här tomma ytorna och täcker in så kommer jag ju också in på Mixmedia. Mm. Som jag ofta använder till att täcka ytor med. Ja, det gör du ju. Och jag vet ju någonting som du älskar och det är ju struktur. För du ser ju du ser lika mycket med fingrarna som ögonen. Ja, jag är väldigt klåfrig. Jag älskar strukturer och jag älskar att bygga upp strukturer. Mm. För Mixmedia handlar ju om att blanda olika typer av media. Alltså collage, mm. papper... Uh, akrylfärger, vattenbaserade färger mm. och kladdar runt tills man är nöjd. Ja, och det kan ju även vara väldigt rent, oh, en media ja. utan det handlar ju grunden är att man blandar olika typer av te tekniker, och olika typer av medier mm. i samma. Men ofta är de ju uppbyggda med strukturer och är mycket kladd och klet. Ja. Och någonting som man ser tydligt i början kanske man inte alls ser i slutet av den färdiga produkten, så att säga, eller allstret. Nej, men det kan ju bli så. Ja. Det växer liksom fram när man sprayar och kladdar på färg. Här var det ju en form, här var det en figur. Ja. Här var det en struktur. Mm. Och jag använder ju händerna väldigt mycket när jag jobbar med mixmedia. Mm. Jag blandar färger med fingrarna och jag kladdar och jag stryker och jag drar. Ja, och där, där tränar ju du mig fortfarande i att ja. det är inte farligt med kladd på fingrarna. Det går att tvätta bort. Ja, så händerna ja. är väl till mångt och mycket är ett av mina viktigaste verktyg just när jag jobbar med mixmedia och scrapbooking ja. överlag. Jag ska det inte vara detaljer så funkar det jättebra med fingrarna. Ja. Sen finns det ju spatlar och penslar. Och... och det använder jag också. Ja, det gör du. Det. det gör jag. Ja. Och sen har vi ju faktiskt, om vi nu skulle gå tillbaka till Project ja. Life, så har vi ju versioner där med Snap och Smash. Mm. Och Snap och Smash går ihop lite mer tycker jag eftersom de har ju de här färdiga böckerna som mm. man kan Skriva in i och, och, och så här. För samtidigt så kan man ju använda Snap till Project Life också. Alltså smash är ju lite... Där ska det mest... Ett roligt sätt att spara minnen på. Ja. Det ska gå fort. Tryck bara in ett... Ja, tänk inte. Nej. Det, de är böcker med mönstrade papper i det. Tanken är att du bara ska limma in eller tejpa in minnesaker, foton, skriva någonting snabbt. Ja, och Snap kan ju vara både det och... Ah. att då göra de här uppslagen. För de har ju utökat sitt ah. sortiment ganska mycket. Precis, och det är ju väldigt många papperstillverkare nu som gör Project Life ah. baserat att de gör papper där det går att skära ner till Project Life och släpper ut egna små kit och det ah. kommer mer och mer. Ah. Så just nu är det rätt hett med Project Life. Ja, ah, det är det. Plus att vi är ganska många, som sagt som vi sa tidigare, att vi försöker att göra personliga saker själv och testa och Klädda mm. runt. Precis. Ja. Så det var väl ungefär, det var väl de grejerna. De begreppen vi ville tala om. Ja, de största grejerna på min fina pappasträd. Vi har pratat med scrapbooking och Project Life. Vet du hur många vi är som håller på? Jag försökte ju kolla i veckan och googla. Och jag kunde inte hitta hur många vi var i världen. Jag tror vi är ganska många dock. Och vi blir fler. Ja, det jag därmed tittade det var ju att lite studier har gjorts i USA. Surprise! Och då ser man att ungefär över 4 miljoner i USA anses vara scrappare. Och över 4% procent av alla kvinnor i USA har scrappat traditionellt. Men sen så fanns det ju miljontals fler som hade gjort alternativa fotoalbum men som inte anses vara scrappare. Mm. Men då har de fortfarande inte räknat med alla de som kanske då gör Project Life- eller kort, eller mixed media. Nej, precis. Så att egentligen vet vi ju inte hur många vi är. Och vi vet ju inte ens hur många vi är i Sverige som håller på med allt detta. Nej, det görs ju inte mycket statistik på det området. Nej, jag tycker det är himla synd, för då skulle det vara kul att veta. Ja, för som sagt, som det ökar så skulle statistiken bli efter en vecka. Och, ute. och gammal. Men vi är nog ganska många. Ja. Så det är ju lite kul och jag tror att vi blir fler och fler. Det blir vi. Det ser man ju konstant att det kommer in folk som är nybörjare som frågar. Ja. Säger, hej jag är ny på det här. Mm. Och till er kommer nästa avsnitt vara mm. spännande. Absolut. Men just det där tyckte jag var lite intressant då att de som hade skrappat alternativa fotalbum men som inte ansåg sig vara skrappare, då kommer jag tänka på det här. Men vem är skrappare? När är man det då? Och när är man det inte? Det är lite intressant egentligen att veta tycker jag. Är det då nödvändigt att sätta en stämpel på sig själv? Att jag är skrappare eller jag är inte scrappare? Ja, Jag tycker inte det. Men jag, jag upplevde det som att förr så var det väldigt viktigt. Att om du var skrappare då höll du på med leater. Men om du höll på med kort. Då var du kortmakare? Ja. Då var jag absolut inte du fick inte lov att kalla mig. Men en del var ju också bägge det. Ja. Eller man fuskade lite med det ena eller det andra. Mm. Ja, men jag personligen tycker väl att sysslar du med någonting av det så är du scrappa, just för att allting går hand i hand. Ja, eller också så är man bara kreativ. Ja, vi är kreativa personer. Ja. Men vi vill höra vad ni tycker. Det här är våran fråga till er. Ja. Vi vill gärna att ni fortsätter som sagt och diskutera den både på bloggen ja, och på Facebook. Och vill ni inte diskutera där så får ni gärna mejla oss era tankar också. Ja. För det är ju kul att kunna se vad, vad, ni, vad, tycker. vad ni tycker. Vem är skrappare, vem är inte skrappare ja. och behöver vi denna stämpel överhuvudtaget? Nej, precis. Ja, det var väl vad vi hade att bjuda på idag. Ja, vi vill tacka tackat Norator för musiken. Ja, det måste vi ju tacka, för det är ju de som faktiskt har gjort den. Och länk till dem finns på hemsidan. Och i avsnittsguiden. Ja, så det är bara att gå in och lyssna på dem. Och vi tänker oss att vi kommer sända minst en gång i månaden. Ja. Ibland ofta, om vi känner för det. Ja, och nu är det ju så att nu testar vi oss fram- så tanken är väl att kanske avsnitten blir lite längre i framtiden. Vi får väl se. Och vi vill gärna ha feedback på om ni tycker att vi var för korta eller för långrandiga. Ja, eller om vi ska byta dialekt. Ja, det är nog kört. Ja, det är det. Ja, jag skötte. Punkt, ja. slut. <laughs> det går inte. Nej. Nej, det är ingen tvivl på det. Och jag är skåning med lite att sköta inslag. Yes, ja. yes. men vi är glada att ni lyssnade på oss Absolut. och du och jag Marta vi ses ju snart igen och vi andra vi kommer att höras jajamän om ni vill fortsätta lyssna på oss ha det gott och skrappa lugnt var kreativa och skapa för egen skull hejdå, hejdå.